segles, en el segle VIII es prena en el pobre de Banyoles, diu la llegenda que vivia un fareig de ja, monstra. Les cames aquí monsa eren com dos troncs, Tenien dos caps, que eren com dos cotxes, els ulls eren com sis tonacas, els peus eren com dues taules i sota la boca amagades dentro dents d'un metre. Érem drac! Socors, socors! Mira quin drac! Pobre, quina poblor! Aquí no s'hi pot viure! Marxem, marxem! Deia la gent del poble. Quan el drac no trobava prou menjar, s'alignava cada cop menys endins el gos per buscar més menjar. I pobre persona o animal que passeix per gos, aquell drac s'ho prospira a La gent de Banyoles veia que estava en perill. Ja que ho trencava tot i enverinava l'aigua, la gent de Banyoles va enviar els seus millors exèrcits a contra el drac però cap exèrcit podia guanyar-lo, fins i tot el, els soldats de Carnavany van fracassar. Fins que la gent més llesta de banyoles es va trepullar d'un bruixat, que es deia Sant Merto, que podia salar al poble. Tan i com ho va posar, van, buscar, van anar explicant-li tot el que passava a aquest moixut. Quan sa van li contestava el drac, va dir... Mostra-ne. Poder. I el drac va ensenyar les seves dents afilades i Sant Mer va dir La lliura o oh, fa molta por Sant Mer va portar el drac a la plaça de la vida on, on hi havia la, tota la gent Cridant Maquet, maquet, maquet, maquet I el van posar dins una foguera on es va cremar A Magí, a Magà, aquest conte s'ha ja acabat